«Хіба не знаєш, що у полян один князь? Я! Чи хочеш, щоб я здер його з тебе разом із шкірою? Ночувайся! Я зараз це зроблю!» Кий не відповідав. До рятівного узлісся залишалося зовсім недалеко. Але ж позаду уже чути натужне сапання стомленого коня і свист повітря, розрізованого мечем. Чорний вепр ось-ось нас дожене. Кий міцніше затиснув у правиці списа, готуючись жбурнути його у ненависного ворога. Аж тут, з гущавини лісу, раптом виступили лучники на чолі зі щеком. І понад головами втікачів пустили рій стріл. Стріли не досягли цілі, і жодна з них не влучила ні в чорного вепра, ні в його воїв. Майже всі вони попадали у просторі між києм, який тікав, і чорним вепром, що намагався його наздогнати. Та це врятувало киє. Чорний вепр різко осадив коня і зупинився. Новий рій стріл понісся йому назустріч перегородивши дорогу. І хоча знову жодна не досягла цілі, чорного вепра це остудило зовсім. Він оглянувся на своїх воїв, котрі нерішуче затопталися за його спиною, та на гуннів, які швидко наближалися. «Я знайду тебе, Київ, знайду! Де б ти не заховався?» гукнув чорний вепр і погрозив кулаком. Твоя голова ще стримітиме на моєму списові. Такий тих погроз уже не чув. Разом з останніми полянськими воями добіг до лісу і опинився в обіймах серед брата. «Нон, «Ну, налякав ти мене?» притиснув його собі до грудей щек. «Міг ж загинути». Дякуючи твоїй кмітливості, все закінчилося щасливо, похвалив кий брата і, зразу ж обернувшись до поля, виглянув за кущів. Що робить ворог? Гунни наближатися до лісу побоялися. Зупинилися біля чорного вепра на відстані польоту стріли. Наперед виїхало кілька вершників, і серед них кий впізнав Кагана Ернака. Сидів він на вороному коні обважнілий, стомлений, дивився мовчки на ліс, що без краю простягнувся в обидва боки, щось довго думав. Ніхто з його оточення не проронив жодного слова. Поляни теж мовчали, причаївшись у хащах дикого пралісу. З тривогою ждали, що зроблять гунни, атакуватимуть «Чи повернуть назад?» Кий поклав руку щекові на плече. «Ернак вагається!» Зараз він і сам не знає, що робити. «Коли б у степу потоптав би нас кіньми, посік би шаблями, а тут непрохідна для кінноти стіна ліс, а для нас це порятунок. Зараз, я думаю, поки ми не зберемося з силами і не розгромимо гунню, «Шлях на нам заказаний. Будемо жити в лісах, як деревляни, сіверяни чи дриголочі. Живуть же люди, і ми якось проживемо, – погодився щек, витираючи рукавом під чола, аби лиш позбутися цієї напасті. Гунни стояли у полі немов темна хмара, справді напасть. Було їх так багато, як гайвороння» перед непогодою. Коли під'їхали ті, що відстали, і вишукувалися у два крила, то орда закрила собою пів видно краю. Поперед неї біліла лише невеличка купка воїв чорного вепра. Тільки тепер і Київ, і всі поляни зрозуміли, якої небезпеки уникли, учасно досягнувши лісу. Довго роздумував Каган, потім подав знак.